Епілог Сонце мало визернути з-за виднокраю за лічені хвилини. Небо вже бачило його, море вже бачило. Та ще не бачили люди. Всю їхню увагу поглинала сова, що одним оком слідкувала за друзями. Валентин стояв в оточенні дітей, ніби вони сьогодні були його охороною і вірним військом. Лаолан так і не знайшов дочку. Сонце обернулося на червону зірку і більше не зійшло, а міста змертвіли. Закінчив оповідь замість дорослого хижих птах. Досить блукати світами, змінюючи імена та обличчя. Навіть кісточки її змішалися з землею. Ходімо зі мною, Лаоланти. В зачарованій долині ще не скінчилася осінь. Лалан зробив крок до сови, та Христина вчепилася в його руку, не відпускаючи. «Ти збрехала! Ти сказала, Валентин помре, але він з нами!» «Дурненька дівчинко, той, кого ти називаєш Валентином, давно помер. І в світі, звідки він родом, світанок не настав!» «Ні!» – прошепотіла Анжела і скрикнула. «Ні, ми були там, ми бачили, ми знаємо їх!» «Нікого ви не знаєте!» Урвала дитяче слово чаклунка. Нічого. Порожні слова історії, в які ніхто не вірить. Але ми віримо, обурився Митько. І ми знаємо Лаоланта, він класний, підтримав молодшого брата старший. І Явконда знаємо. І зустрічаємо кожної весни, додала Христина. І Тінтерлад ми знаємо, бо мріємо бути птахами. Анжела не боялася зізнатися в цьому навіть чеклунці. І тебе ми знаємо, королева Грейдж, ти ночами часто зазираєш у наші вікна, з викликом говорив молодший, ти курка опатрана. Не треба, не називайте мене королевою, не визнавайте мене. Птах позадкував зовсім не по пташиному, потрапив лапою між гадькою, змахнув крилами, щоб втримати рівновагу. На одному чітку вирізнявся шрам. На гайці лежала жінка. Непівпрозоре біле вбрання тягнуло її до землі, наче важило більше обладунків. Власне бунтівливе чаклунство скувало королеву Грейш. Лаоланд стояв поряд із дітьми, і очі його змінювалися. Ненависть тонула в презирстві, страждання перетікало в світлі спогади. Сонце не сходило. Мить зупинилась, обличчя залишалися сірими. Спогади перемогли, Лаланд підійшов до чаклунки, пропонуючи допомогу. Чому? В її рисах все ж залишилося щось совине. Я пробачив тобі замість веї, одне прокляття зняло інше, і тепер я зможу виконати обіцянку дану Явконду. Ти знав, що історію можна розповісти лише один раз. Навіть не запитання, твердження. Знав. Та якби я не закінчив оповідь, ти б відняла моє життя. Я ж би й тобі давав слово. Дивно, що все інше я згадав і зрозумів лише тоді, коли почав розповідати. Беручи собі нове ім'я, я справді забував частину свого минулого. Вони підвелися з гальки. Діти мим позадкували, одразу згадалось усе, що накоїли дочка місяця і син ночі. «Не бійтеся, діти!» На березі стояла провісниця, така, якою вона являлася королеві Тінтерлат. Солоні краплі блищали у світлому волосі, бо вона вийшла з моря. «Легенда не заподіє шкоди тим, хто став її частиною!» Провісниця всміхнулася дітям і звернулася до дорослих. «Я прийшла забрати тебе, Грейш! Море поділиться з тобою спокоєм, а на Лаоланта чекає невиконана обіцянка!» Країні потрібна нова королева, і кличуть її так само, як юну весну. Більше не буде шпиди вибалів до рання, забудуть страх перед провісницею. Але чарівництво не розчиниться в сірості, якщо ви самі цього не допустите. Вона глянула на схід і додала. Сонце затримується. Не варто йому бачити тих, хто загубилися в часі. Прощайтеся. Анжела підбігла до Лаоланта. Повисло уважатого на шиї, де неї він все ж залишився Валентином. Христина теж була б не проти його обійняти, але місце зайняте. — Якщо зустрінеш Явконде, скажи йому, що я обожнюю шпаків і зроблю шпаківню, тихенько торохкотіла молодша дівчинка. — Ми зробимо, — виправив її влад. Лаоланд відпустив Анжелу і з повагою потиснув братам руки. — Я сьогодні ж виріжу меч, біля корпусу класний дрючок вадався. Роздумував голос Митько. «Христино!» Лаоланд поклав долоні на плечі дівчинки і поцілував у волосся. «Будь щасливою!» «Будьте і ви щасливі!» Відгукнулася дівчинка. Небокрай розжеврювався золотим полом'ям. Колишні вороги і союзники подивилися один на одного останнє. Провісниця повернулася обличчям до моря. І тут діти не витримали. «Візьміть нас з собою!» «Візьміть нас! Візьміть! Заберіть нас із собою!» «Забрати вас?» Провісниця більше не була ласкавою. В ніжному голосі почулася погроза, що застерігала від нерозважливості. «Як ми можемо повернутися?» Видихнула Христина. «Як? Після всього ми не хочемо!» Друзі помотали головами, погоджуючи, що справді не хочуть. Провісниця усміхнулась. «Но гаразд!» В її долоні влетіли чотири різнокольорові камінчики з пляжу. Хто наважиться? Діти перезирнулися, але вона одразу ж застерегла, кожен сам обирає свою доду. Узяти щось із рук провісниці, знаючи, чим це може обернутися, здається, вони погарячкували. Діти застигли, розгубившись, боячись порадитися між собою. Зрозуміло, камінчики впали назад. Сміливість буває мудрою. «Але що нам робити?» Влад запитав раніше, ніж вона встигла б відвернутися. «Пам'ятати», – просто відповіло море вустами провісниці. «Слухати світ і бачити його таким, який він є, складним і барвистим. Бо навіть я не певна, що гірше. Сонце, яке обернулося на червону зірку, чи ваші змертвіди міста». Троє дорослих з'щезли з першим золотим променем. Але Христині здалося, наче Лаолан зник останнім, сказавши на прощання «Бувайте». Перезирнувшись, діти як один кинулися на землю шукати камінці, що розкотилися. «Мені здається, я знайшла», – Христина притискала камінчик до грудей. «А цей, дивіться, з малюнком», – натхненно гукнув лад. «Я теж знайшов», – радів Митько. «Ми їх збережемо», – Анжела міцно стискала свій камінчик. «Звісно, збережемо», – пирхнув Митько. «А що скажем вихователям?» Влад уже вирішував нагальні проблеми. «Що ми заблукали?» – запропонувала Анжела. «А про Валентина?» «А хіба він був із нами? награно здивувався Митько. «А товаришам?» «Товаришам скажемо правду», – серйозно сказала Христина. Скажемо, що ми таки зустріли світанок на березі моря, погодився Влад із цікавістю роздивляючись білий камінчик з прожилками у вигляді рожевої зірки, чи то світу від пташиної лапи. Здавалося, камінчик світиться в промінні ранку. Сонце золотилося в брижах, море ціоком заспокоїлося. Це означає, що усіх поведуть купатися, а їх, звісно ж, покарають, залишивши в корпусі. Діти неохоче поверталися до одублених вихователів і смакували подумки сидіння за північ і розповіді пошипки зі схованками від дорослих, обриваючи оповідь на найцікавіших місцях, прикидатися, що сплять вони вміли чудово. Діти йшли до табору, гріючи в кулачках свої камінчики, або це камінчики їх зігрівали в тамовуючих видуваннях. Коли прийде зима, про це вони дізнаються напевно. Книга озвучена у Дніпропетровську у 2015 році. Текст читав автор. Цей запис розповсюджується на території України безкоштовно. До нових зустрічей!